Barcelona, el 29 d'agost de 2021. Seguim la consideració del de llamado anillo dels nombres enteros respecte a, en aquest cas, a una part de les taula de fracció més important per tal de considerar la nota musical amb instrument musical. I segueix. Per exemple, la, la funció de taula de fracció de 4 terços amb 6 senkers tenim que les notes que s'adacuen a aquesta continuïtat són els 39 i 40, 154 i 155, 414 i 415, 458 i 459, i 899, 200, i per fi 1.737, 1.778. D'acord amb la continuïtat que puguin tenir les notacions organímiques o les fraccions, les taules de fraccions respecte a nombres o fraccions, Tenim que la sis cinquena, amb els cinc mitjos, que va ser el, el que ja havíem parlat de l'Ugrima, de 32, en base 4. I el sis cinquè, que venia ser música, el mi va morir. I tenim que les notes que són contigües d'una respecte a l'altra, són el 57, 58, 156 i 157, i 459, 460. Per tant, estaríem, a més, com a nostres eh, eh, estanes o eh, situacions considerades a, a pròpies dels de números enteros, els cincers, els tres mitjos i els cinc mitjos. I també que les notes adequades serien la de 156, la de 197, i la 188 com a notes contigues. I per fi, com ho noto una mica sorpresa, que és la nota que, que, que apareix com a 3 mitjos, tindríem que les fraccions cinc mitjos, cinc terços, tres mitjos i cinc quarts, veuríem que, que els nombres dels nombres enteros serien 1986, 1.127, 1.198 i 1.198, fi del relat de les, de les taules de fraccions.